Mutikoetan begizere Kilian Jornetenezean beti kolpatoa baita katalana Stian Agermund Vik Norbergiaga jazko irabazlea favorito nagusia izanen da. Jaz irabazi baina errekoga ere lohtu zuen, iru oren begoita bosh minuta eta sortzi segundutan, eta arekin batera aritz egea Euskalduna ere hori izanen da, jaz laugaren munduko selkapen horoko gean gen bukatu zuena 2000 eta amazazpian. Nesketan ere oberen ako dira, jaz kilometro bertikalean lor org biljak eraman zuen xapela, bigaren maite maiora mendarokoa, atik litekena da aurten gipuzkoak ez parte hartzea kilometro vertikalean. Maite maiora. Baratuian bai eta bertikalean e, momentu momentuz ez. Ez baldin bada eta azken dengo, olan, berotu aldi bat eman eta egiten e, ez egiteko asmoa da aurten. Pena ondia ematen di, gaina orain dela ma bostogun e, peinago losan e, ultrapeieko mundialagin gero eta jakinez. Ama ostegunez dela denbora asko berreko berrekoakak batentzako ba dut, dek gorde eta gainera aurten pisate luzea gehiago entronatzen aditu naik ultra begira maratoiari begira eta vertikaletako vertikaletako e, ba handiak eta ez entronatu. ez beraz ba bueno ba pena ematen ditu ez esko esatia eta orogaitikan E, azkenengo momentura arte ez erabaki hartuko, baina ez, e, principios ez irtetzeko asmoa da. Ez ginuke beraz mendaro kolasterkaria kilometro bertikalean ikusi behar ostireluntan, ahatik bai maratoian igandean, kilometro bertikala ostireluntan lagontan abiatuko da, maratoia berriz igandean goizeko behatzietan.